Rugăciunea 22. Pentru darul pocăinței adevărate. Aleluia, tată ce te iubim, te slăvim și te rugăm. Dăruiești-ne pocăința cea adevărată, care este izvorul, sufletul și scopul rugăciunii, fiindcă alungă părerea de sine, înșelarea demonică, trufia de a dobândi stări înalte de rugăciune, funcții, laude, scopuri lumești, dăruiești-ne pocăința cea adevărată care aduce veșmintele albe și luminate pentru suflet, aurul lămurit în foc al rugăciunii minții în inimă și alifia lacrimilor care spală ca un al doilea botez ochii minții și sufletului. Aleluia, tată. Ceresc, te iubim, te slăvim și te rugăm, dăruiești-ne pocăința cea adevărată, care alungă amăgirea de sine, dar aduce o osândirea de sine, Plânsul inimii, Duhul umilit, îndurerat, simțirea din vreme a morții, gândul la judecata ta, la muncile cele veșnice, Duhul temerii de tine, simțirea prezenței tale în toată vremea și în tot locul, adunarea cu întreaga răbdare a rodului rugăciunii. Aleluia, Tată cerem, te iubim, te slăbim și te rugăm! dăruiește nepocăința cea adevărată, care aduce smerenia, ca o taina ta, fiindcă ea este cea mai înaltă înțelepciune, încât pare o nebunie pentru înțelegerea trupească, ca semn că am devenit ucenici ai Domnului Isus Hristos, ca să ședem la picioarele sale și ca Maria să ascultăm cuvintele cele de viață făcătoare, fiindcă cele bune le-am ales.